«У велику лисянку», – прошепотів Гершко, – «а звідти – в Умань». «Тільки ми вийдемо з того боку, об'їдемо село полем, щоб сукатом не розбудити цих псів». Усари одлягло серця. О, якби тільки Петро помітив, зрозумів, устиг, німій і гарячій молитві вона підвела очі до неба. Але небо було темне, мов склепіння льоху. Здавалось, воно насунулось усією своєю вагою на землю». Крізь чорне запинало мороку, ледве просвічували дві-три зірки. Тим часом Гершко підбив Сару до запряженої парою добрих коней брички, що стояла в глибині двору, проти пролому в огорожі. Посадивши дочку поруч з ривкою на задньому сидінні, він виліз на козли. Незважаючи на темряву, Сара помітила, що батько підняв з землі великий мішок і довгий пояс і підмостив все це під себе. Серце її тьохнуло і замерло в грудях. Навколо було тихо і темно, як у могилі. Нараз моторошну тишу вночі прорізав протяжливий, схожий на стогін крик пугача. Сара здригнулася і тихо скрикнула. У цьому протяжному крику, що пролунав тричі, вона впізнала Петрів голос. «Що з тобою, Сара?» – підозріло, спитав Гершко, швидко обернувшись до дочки. «Пугач злякав мене», – відповіла тамуючи подих Сара. Поганий птах завжди віщує нещастя, пробурчав Гершко. Але Бог Авраама, Ісаака і Іакова, бог вірних синів Ізраїлю, хай помилує нас. Гершко підібрав вішки, коні рвонули й помчали бричку в темряву, що розіслася над землею. І Сара не помилилася в своїй надії. Петро зрозумів її знак, зважаючи на тривожні обставини, він не поїхав сам у ліс повістити гайдамацькі ватаги, які там переховувалися, пронависли над силом небезпеку, а послав туди одного з кмітливих парубків, Сам же, віддавши потрібні накази качеру, лящеви і довгоносові, подався знову до липи що росла край левади проти герської корчми. Качур, довгонос, ляш, а з ними й пріся, кинулися сповіщати всіх мешканців села про небезпеку і веліли всім складати своє майно та бути на всякий випадок на поготові. Скінчивши ці справи, вони повернулись до Петра. Густе листя на дереві добре ховало парубка і робило цей пункт надзвичайно зручним для спостереження – на короткій раді було вирішено, що вони в чотирьох по черзі вартуватимуть на цьому пункті. Решта ж троє засядуть тим часом у кущах на березі річки з осідланими кіньми, зброєю і всяким запасом. Так і зробили. Увечері черга вартувати припала лящеві. Зручно примостившись на дереві, він почав спостерігати за корчмою – Настала ніч, темна і душна, кругом панувала тиша, низьке чорне небо, здавалося, поглинало найменші звуки, що народжувались на землі. Вже кілька разів зрадливий сон підступав до ляща, але він відганяв його. Корчма поринула в густий морок і ледве бованіла за платом. Та ось нараз в одному з її вікон, десь далеко в глибині, мигнув кволий відблиск світла. Лящ весь стрипенувся, насторожився, просунувши голову крізь листя, Витяг уперед шию. Через кілька хвилин світло з'явилося в сараній кімнаті. На вікні її повисло біле простирадло, а сяне з того боку вогнем. Біда промайнула в думці лящеві. Сара знак подає. Виходить, Гершко збажився скористатися темрявої ночі, податися сьогодні ж у дорогу. Ех, треба сповістити швидше. Лящ клубком скотився з дерева і кинувся в кущі, де сховалися Петро, Качур і Довгонос. Виїжджає, панове, задихавшись, прошепитів ляш, підбігаючи до товаришів, які дрімали в кущах. Хто виїжджає, крикнув Петро. Га, що там таке, підхопила до і качур, підвочачись з землі. Гершко виїжджає з корчми. Що? Не тямте хіба? Гершко виїжджає. Не може бути, скрикнув качур. Сьогодні ж сама Сара сказала нам, що все гаразд. «Одурив і її, а тепер кажу вам, їде, Сара знак подає». «Ходім», – рішуче промовив Петро, кинувся перед ним, за ним подалися й інші, за кілька хвилин вони стояли вже коло липи. У корчмі було зовсім темно, в жодному вікні не світилося. «Що ж це?» – здивовано промовив Качур. «Скрізь темно? А світилося. От тій Богу, як вас бачу. Так бачив сам, що світилося. Побожився лящ». Загаси, мабуть, Гершка, догадався, прошепотів Петро. Я дам їй знак і гайда через степ.